بابن خبیعی طعام اذا فضل <سؤال> عنیس ناس فی ارلی لعدو نیباب کدام سر ذکر کئی شفدارو الحرب کی مجاہدینو تا لما لی زنیمتنا کما حصاد الطعام میلو شویوی او دیو اغیستیوی نو آیت درہی سخر سولشی شکلا دا د دا اغزورتنا زیادی باتیشی کنشن قانونی مسئلہ خدا دا دا دا دا دار الحرب کی نمال غنیمتنا قبل القسمت دا زورت دا بارت جا کم ساگستیوی زورت پرشو او بیا کم تعام یادی پاتیشو نو هر بردا بیت المال تا واپس کول پکار دی او دهقیق هر سوال جایزا تبادل تعام په تعام به ضرورت د پارا کې دی شو او سوال امیر تقسیمو کی تقسیم نه بعد صلهی تخرسی دا قانونی مسله شو اوس دی باب چې کوم حدیث مسلم ذکر کړل دی دا تاسو اورئ مې باب سره دی مناسبت باندې سوچ عبدالرحمن بن غنم وای چې واسر کړي وا واسر کړي وخارده کل نصري په معن د فرحميل بن سيمد دا د شامي وخارده تاهيلي خارده لو مرض جل او تنو په دور كتاب فتح شيو نکلي دا خار پته شو اصوابتيها غنما او بقرن شرح امیر حاصل <سؤال> کرو پدی کی گڑی بیدی و آگانی فقط سوافی نبطای پا یو حصے پا موکی تقسیم کمین حالت غینا و جالب اقیت تاها و باقی مانده و گردولا فیدم اغنم پا مالی غنیمت کی نو دار ایو ای عبد الرحمن ابن قنم جد مواز ابن جبل رزیان حسر ملاو شم اغتما دا خبر اقلا معاض زل له تروو ددي صبریتهید وکړلو وکړلو چې منږ هم د نیرې سرسلام په بایت کې ذا کړي او د خبر منه سر کړړو پهې ړی ب توم کړړو ککی من کې د بیایر سرات او سرراسا اوګرزی با منه غ په مالی غنیمت م کې دایو خبره د ممسلو هم دغه چې خیر کم دي ځان زلتي نو حضرت هيڅ دي تو ورکولې شي او بګرمان د مالي زنیمت کې واچوړې شي دګنده ځکه چې مصنيب چې کمباب وو ځکه راځم باو چې به توام پدینګ د به توام څه ذکر فکر نشړ نشړ نشړ چې مصنيب عليه کم باب مناخت کلی ده و کم حدیث بکرولی ده حدیث کم داره لیمتا آغس عیسا والاکلا و نور مالی غنیمت کی اوارزوالا و نبی علی السلام صحابه کرامو تس اگری بیزی اوار کلی نور مالی غنیمت کی اوارزوالا و نبی علی السلام داو دیولی اختیار نور کلی ده, ده ترحروک کولو و تس روپاتو کی اوپیا هم دا. مثلہ ثابتو قداره الحرب <سؤال> کی قول تقسیم دمالت بیا جائز نه او دویم جوابدار شدې تدلتي دیباب چې مصنف فق او حدیث باندې بحث غدا چې دار الحرب کی یو اغم ما بیچ انسان په خپل غنیمت نارغستې ضرورت د پارو زیات شي نو واپس کوي مغرم دویم ارمل له غرد د امیر د طرف نه چاته اور قروش په پولوجي کو اخلی اصلي د پتور د ايباحتي باقي به بزايد کي د تسرب طبي نشي کوله او كه امیر د یو تامور کي يو شي ورسي د پتور د تملي به باقي تسرب کوله شي دلته <مدلتكي> کې هم امیر دیولک غړی بيزي ور کړی دی په توګه تبليق دیوګم اغه نو کم چې مخ کې تیر شوی است راځي په توګه دی باحال یتا په قدم وسلیف دی نو دی کې وقود خبرې ضروري نه چې خماخه بيایي چې کجر دیوبې کوره نو بیا دا غیره دې ټول فارغ جایز دی دا ګامیر دی چې کمزور کړی دی په توګه تبليق شله کې ویره چو هه په دې کې نه چې موږ پته لګېږو دا غراځر کیږي انسان نو تاسو ته پدانیږه ورته ټول سره جمع کی بلوی لاهور به پته لګي وي او غوې یی بس بابن الرجل <سؤال> ينتفع من الغنيمه بشيئين باندې په بیان سره دې پیدا شريږي د غنیمت نه په یو شي سره ګورې ما چې دا خبره ذکر شو چې د غنیمت نه قبل تقسیم انسان د زورت لپاره د خوراک کار چکم شي ارزښته ضرورت نه زیاتی باندې نور نور د ضرورت چکم اشیای لري بیان کړي د کم چې الو قضید منبوس ترات مرکوب سرا اور استوبه اس نهی باپ حومراشی ک چرته انسان ضرورت راشی مرکوب تا منبوس تا نو دایسته شي کنه شي راسي اس شهید ضرورت راشی واستباب کې وسطی بال صلاح چون چریه کې مسله دا ته مال د منبوس او د مرکوب یو د دینه الاوات ورک په د خپل ځان لپاره او بغیر د ضرورت نه جایز نه پنيو او د ضرورت په وخت کې جایز دا حکم د مربوست د مربوب نه ده د وایي باره حکم نه چی انسان د وایي ته ضرورت راشي غنیمت کې ادویا حاصل شي د احناک او حنا بل او پرېنځباندی چې واقعي تحقيق ضرورت وي نو استعمال هم جاي خدای امامي شاکي سي پرېنځباندی دواي ایمان لري جائز مګر پکه مت ډریم پواکي دي پواکي هغه شنو تیر نیوس سره تعلق ساتي انده میوس دمال څنګه جمهور او جائز انسانو ته محتاج شي ما مالک مهول نه ټولو باره کې مبون دی او که مبوس دی او که دوواده د ی روای کو چې کو لا جو او دو روای هغه د جمهور په شانکل چې د ایې ور وخت کې څنګه چېمهور وئ دا هم مه نبانام کې چې کمهی مسلیم زی ګرکړی دی نبیر ایسلام دیر تحکید صرف برمین من کان ایو منو باللہی و لیو بل <سؤال> یوم آخری فلا یرکب دعبتن من فعی المسلمین سو چیمان روڑی پا اللہ پورت داخلت دنی سوریگی سرلی بانی لما لی غنی مد تا ترکی پولی دعا عجب کله چې دغس و لی خواه رکی رددان وافس کے غذر پیه بلی مغنم او پیکی او سوچ ایمان نوڑی پالا پورزا خزانی اونی جامعی مالی غنیمت دا مسلمان کلی زڑی کنو بے وپس دا سب مکم بے خدا اغچا دا پرچ بغیر دا زلطت دا سسطیم مال بے پارد. مشترک اموال خزانه دا مسلمانانو دا وزیرا نو بچیو گاڑ دیسی بے و بلزیسی بے و آل درڑا چے و درڑا چے خلقونی پردی دا کانا وای باون کي رخصتي في الصلاح يقاتل به في المعركه ديما کدا خبره ذکر کئي شي ريو مجاهد اسلحه ته ضرورت راشي غدمال غنیمت نه تقسيم نموه کي اسلحه استعمالول شي ترشي لو او الصلاح صلاح صلاح دونه جاي دي چې جنگ کي فريثره په میدان د جنگ نن چې کی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ بدر قصہ ذکر کای تیر سمپای دا بوجال ثریون نا زبا بوجال چوغور ذولې شویو قل زوری بطری جنو ده تخوالې شویو کټلې شویو غلکان والو ده لره فقلت ما ورد يا دو ولیدا دښمنه یا با جالې بوجال قد اخذ الله الاخر اخر الله وشر او شر من ذا عبد الله بن مسعود ولا احب دې نه لري دې من دا ليك په دغه وخت لا خبر په دې بنه نه کوي چاسن کې نه چونه مسخن شوی او زخمي شوی ما و چې د نو تاسو په کار نه کوي ځکه مو تا خبري کوي کنا دې نه ما کړې خبري کوي او مشکل کړو که په دې یو ترکه شي اذا خلقوا مشرو سردار خو خو را پريوته نه زکه په خپل سره دلامه ورته ویل شي اي جما دا خبرو په مقاله وی دا ابعد من رجل قتله قومه اي ته لري غني او بعید غني او کار من رجولین ده سرین قتله و قومه چې قتل کرده در قوم داگتا مقصر داو چه تا زمان دا قتل یو دوی کارگنی او دا چکم دین یو بعید کارگنی دا دوم را بعید دنه اغوث پل قوم دلاز زمان شو منو شو منو شو منو نظبت قوم سبب که قوم سبب شو در فارز منو دا خواجل انسواری صحابه حقوم والے سبب شو لغسر حضی اختلاف شو دا الفاز موسر حضرت ابو داود کی وندا حدیث ایمان بخاری چنقل کردئے ہیں نا آمودوٹ کی سردئے ہیں آمودوکو معنی دا آجابونا معنی دا چې دا چیز تاجب کو معنی دا آغسرینہ چنقل کردئے غدر فوم داو الدیمانه تعجب سره راضي دالپان چې د وېده د پرېت سره د پارو وي نه ګل غلط چې کلا چاته ست تکلیف ورسي مثال یو کسي هغه چاته یو کار نامه کی مړشي بلورته ملزوانان چې راځانانو په دې سره راضي نو دم ځانته د په دې مقام چې عبد الله ابن مسعود دیری خان دان څراو عبد تا داسې دیږي چې سپکه خبرې ونه کړې خو دومره خبرې وکړې او هرچی غدو انصاری صحابه الکان چې وجو. دی وجوه او په دې گزار کړه نو په اړه وکړه ارمان کړه فلو غیر اذکارن قتلني حي ارمان د زمیداران نه له وجه ته بل چې وجه له نو زه چې ته زور اوره تړه او وجه له سمره بسر دا وړه کمزور خلقو ته لازم څه پرش نه انصار چې نه غدي ته کمزوري خیرځه خل او سیرت په کتابونو کې قديم او دي د نهوري خبري هم نه کړې وایي چې کلام دلا ابن مسعود رضي الله تعالی دا خبري ورته وپرينو اي ته پوسو کو چل کې ور دي اثر دوام اوړمه نو وېټي کې چل کې کوئی اوسو و يو خبره درته پولیس صاحب ته ور وره رسولي نبي عليه السلام يا ته پرون مې زره کم بغوز نن دا وینم ډېر سوچند څوارې غو دویم دېم دات کې لا دې کې جما ظرا نه جن برماج کتر سينه وسام کټه او ویلي چې زما دښمن زما دمر نه پسب زمان ویلي ابو جاله ذکر کړ مړوي دا خبرې کوی به یې اونمو په اوتر او غیرت وایره څخه پیدا من نه وایي ځکه دا باندې فلم یوه شی نه یې پیدا په دربط ته نه پاغېم ووغو په چې کومه تا بارته ته د دې کار باب ان کی تعظیم الغلول باب دے پا غرط گردول کی گناہ دخیانت لارا چی مال <سؤال> غنیمت کی سو خیانتو کی داڑی رغط گناہ غلول مطلق خیانت تموئی او مال غنیمت <سؤال> کی جکم خیانت کوشی آگی تحموموئی دے باب کی مصنید اگر آئیت مصنید کی جز دگی خیانت د جوړم غټوالې ته بيتي چې دا راوې ته نقل کو د دې خالي د جوهني جو سويرا صاحب د نه بیرته په خپل کور د شیبر شیبر خپل خو ځی کړو کو دغه نه اسلام تر نبی رحمت صلی الله علیه و سبی کوم خپل صاحب مونږ کوي ته نه دا ټوکې ته جوړنه ما نو تو یې شم خو نه د خپل دا وژنه نو یې نه بي رحمت صلی الله علیه و سبی د غلبي الله کړ پهلاړدن لا کې په ففتش نامت نه منګ لا شو د سامان د د فجد دا خ من بیا همدي من خځ یون د مرو د یو د لاو سامي د رام چې د زوررو کوم برابر ه خیاننس کړي د غې د ووج نه د ویر سره د جنناازی مونځ د و کللو او جدا دا سممه بار ملکن د د خزانانی سری دغو سح الله دبوره درن ورو ته چ مونږ او چې دنه به له ځان نو په غنیمت کې حاصل نکلم سرن سپین ملت یا والبتا ولا مال مگر جامع او کالیو متا samt او حالونه دنګرو دوي متوجی شنه به درم پتر د دوا د القران او دې شیو نه به درم ته او عبد القسوت رضی جکر د اخال کو دی قراشوبه بینما می دم دی می دم چی یو تو راہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کو زول ک جواب نبی نے السلام اگر صلینا جاو سامون دا پرغرت یو وشے د ویشتن کی مالو مری قتل کرو نو او غلغانی الله الجنه مبارک دی شه در پر جنت نو او نبی علیہ السلام کلنا دی جنا دل کسن کیتا سوائے ولذین ابی بیده دماری پاو دا تمی تصا دا دا پلا اس کرے ان شملت الی خدا یوم خیبر ا غشڑے دک لم تصب المقاسم غیر نور عزت اشری نارن بری پدوان یورو ا پد ورشو دا شڑے نوکن جو اور دل دا الله صلی الله من نار او قال شیراکاني من دو مقصره یه مقصد داره چکا دات تسمیت دار نوی راول دا ووروی وورکیوه ده نبا وور جوری شیراکانی من او دو مقصد داره چیداد تسمیت دار نوی راولی اوسو نزو سبریسه دا خسنه درسی مید دینه و د وور تسمی جوړ شو دیناله باؤن فی الغلو لیزاکانی هسینی ترکو لیمام لیمام کی تو جزدی یو جزدالی شہر کلا مال غنیمت کی سو خیانتو کی او در خیانتو علی سیزت قلیل وی تکڑا احو با امام بریدین نبی اخوی لیکن انکا چرد در خیانتو علی سیزت قسیر وی نبی بریدین آن اخو دی بے ذکب دیمه خبره ده شر کل سوخ خیانت کوي اغلا عقوبت بالمال ور کولش بالتحریک ور کولش کرے شو عقوبت بالتحریک مرکزږي چې ولا يحرق راہل او راهل کځاو غیر بني شي زله کړي څنګه کې دې لفظ راوند مناسبه دي اج نم بریاري اما مثلا سره چې کړه څوک نو اغتا او کوبت اور کول پهوال سره جایز دي کوي بعضو علما پری خیلي لیکتني ور دي شو امام اودعیشو اساق میروی شو پایوروئ د امام احمد ابن حنبل رحمه الله لیکن جمهور پری باندې خیر دا عبد الله بن عمر ابن عاطره دلنهمان روایت ده چې نو نبی له سلام چې کرے حاصل کو غنیمت عمر به کو بلال رضاوت اعلان کول <سؤال> په خلکو کې خلکو وروړل <سؤال> کول غنیمتونه حکومت باغیتو د غین د الله پیغمبر او تقسیموبه د غلره وروړل او د ریپ د غین نه یو واغ د وستو نو وی ا د الله پیغمبر د باهت کې چونه حاصل کړو د غنیمت نه نبیರೇ <سؤال> سلام <سؤال> تیرې بیلانه اورېدلی چا درې د لواست سره نو تلې <سؤال> وې تاو نبیರೇ تلې مې تمونه کړې تا پاو کړو دې وې نو درې اوزر پیشونه نبیರೇ سلام ته تاخير چون کې اوزر باری دو اوزر صحیح نو نبیರೇ سلام سلام د اوزر قبول نه عورتې کله انت تجو به یوم القیامه شا ته تبراو دې در پرز ته امر फेरी کیږي نو دا ستانه على مشه چې خلک وزرونه پېش کوي خطاباته غوړه دي د وزیر سيد او وزیر سيدونه به یې ترام قبول نه کوي چې طالبان یې درو غوړه نه پېښ پیش پوهه دی با امکی دا او <تصفيق> <دا وقوبت تصفيق> قوبت دا غادرال و غار خیناتگر دا او قوبت مالی دا خبرانی دا او قوبت بی تحریق دا نو دا ام ندیسر تعلق ساتی دا اغمال اصده ولیش و علمتا مال کی زیروح سیز دا بنا اصده ولیش اگی اتفاق دا اغمال او الا رب النار فنورو کی اختلاف تیمس کتاو سمسر ازی کرشو چه دا ایمان حسن بسری،, بسری، ساکم گراوی، امام اوزائی او روایت دا امام, امام احمد دا چه بقیل جمهورت سوی جمهوروی چه اقوبو تلغال کی کم حدیث ته مدا حدیث زعیب ته چنانچ امام بخاری، امام دل ترمیزی ایمام دار قتنی داری حدیث زعیب کھڑی چه دا حدیث تهنید قبل زمان <سؤال> امام ابو داود سیم پر ایک <سؤال> کلام کئی روستا <سؤال> <رستا سؤال> او داوئی <سؤال> چی دا حدیث <سؤال> من قطع <قتل> ری <سؤال> <سؤال> ان دا مستعدن ثابیت نرے من نو بدائی زعیب حدیث بانی سنگتا حکم کے او دا جو کم چغا حساسی حکمی امامی تحاوی رحمه د دا دی حدیث حبارکی داویلی نی بالفرض والتقدير ده حديث ثابت شد نادا اروا خبران شكل عقوبتي مالي جائز و جهر عقوبتي مالي نفشو و ذا حكم مسوق نردی جمادی مستنم ذکر کڑے رے ن پدی حدیث کی صالح ابن محمد ابن زیدوی یداغری شوما د مسلمانه مسلمان سره زمکه د روم تا یو سره راوستې شو کدا غل <سؤال> او خیانت کوي مسلمان چون اته پوسکو د سالم نه د دې مبارکی څه څه زاول مسلمان ایمان خپل دار عبد الله نور ادری او حدیث به نکړو د عمر به خطاب نه اوغه نبی علیہ السلام نه چې نبی علیہ السلام فرمایلی زوجت المرجل کدا غل چو سولې مو بیا موږ د غل د اوهنې ته کړنو اوس دوې سامان درته او وړه وای موږ بیا د په سامان کې او مصحف قران سبق کې نو د تاسو کوله طالب نغې بارک طالب او نغې چې دا خرڅ کاو د نغې بي دا ستکا کا دا حدیث چیزی ناوی سیدلالنی سے او حدیث بارک ایمار کی طرف خبر ہوشو دا حدیث زعیب تے امام بخاری امام ترمیزی امام داریل خطین پریبان کلام کرتا عبو داود سے برست کلام کرتا آمر آمر دا وليد بن هشام فرويم غزا کول صالح لري او زمو سره در سفر کې سالم بن عبد الله بن عمرمو عمر بن عبد العزيزمو یو سری چانتو کولو ته سامان وليد حکمو کوليد بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم سامان د غوصه ولې شو او د غوصه ولې شو د دې سامان امام بو داوود او چې دا صحه الحديثين دا په دې دوه حديثونو کې صحه دي کله مخصن ده چې دا حديث مرفوع نه ثابت دا حديث چې کوم ده نه موقوف او موقوفم اوج من قتيل علاوه غیر واحد سنه لوري دې شهر که رحله زياد بن سعد و ضرب چې زياد بن سعد رحله تو زوال اولاد اغه خیمه یا دې کجاوا خیمه شنو کور دې شو ولی خیانته کوله او ده په لایحو همدانې ثبت هغه صحیح دی انې نه به له صحیح نه مدام در حدیث یو بلطریقه ذکر کلاغ و بارحال دی باندې کلام <متضام> اچھا <متضام> خوبه ابن سلیمان بام دی با بیان دا مانکی دا پردی راوست رونا پر اغجا چه خیانه چه خیانه تا اکڑا پر دا پیشن را آواجی دید. ای باو که مسلم دا حدیث د سمورا دا صحیح پی زکر کو او تاستو بیشو پی اتدا کی چه سمورا ابن جن دون کم صحیح پا دا پر این طول صل روایتو ندی امام ابود داوود دا جین شپک روایتو نا خپل اخبر کتاب کی کوي کی دا شپکم روایتو یورو ایتو ست پاتې شو کتاب الجihad خران نو کته ختم شو دې کې کوم روایت ته حدیثین حضرت وی چې دا سند دې نو دا کمزورې سند به هر هلي مضمون امداري جنبيه اسلام پر مهلمن کتمغال چا چې پټ کړو خینتګر لره دادا زمیتل شو په دې شکل جوړیږي صحیح <سحيح> حدیث بخاری کرا غرلی من سطرہ مسلمان سطرہ اللہ او دینز اکرالہ چی نگنا لہ دوانو کی تعریص نگیو جواب خودہ غرلی حدیث عیب او دویم جواب لدے دالے چی من کتمغالن فئننہو مثلہو دا حکمہ زجرن شر جن مخصنم دا لري چې پداسې خلق باندې پرديرا چول هغه جرائم پېښوي نهي پکاش ولرتا یا ټول هغه جواب مې دا دي چې دې حدیث او تعرض نشته هغه حدیث تعلق هغه سرده چې جرم نه ښکارشه او دې حدیث تعلق دې سرده چې جرم ښکارشه جرم نیک کار شو نو مامور یوم پدی چيہ ورت پردراچ جرم کار شو یاري پردرا وچو قران ايش کدي زمانه کی تصور هي سمره جرائم جي ذمہ دارکي هي اڌاغي سزا نخر کي هي جرائم پيشه کلا قرت قرت تي وگي کچرتا مجرم جرم خکارشو د مجرم جرم خکارشو سزا مو تخکار ور چرت او بیاس او جرم نگم من دلتی اغریجی من قتم بادل اظہار او اولیجی من سطرہ مسلمن نو آقا قبل ال اظہار خواہ بابن فی یو تل <سؤال> قاتل <سؤال> د نا خوانه سلب مطالق سبازی تواب ذکر کئی سلب ستویلے کی گی کم کس چی لکا پیرو نمڑشی اپا آبانی کم لیباسوی اسلحوی دغسی داغ اصفر لیشوی نیت سلب ویلیشی نا دا با قاتل تور کولیشی کنا مسلم فقارے کې ګڼ مسایل مختلف پیها شنو چې تقریبا ثلاث مسليري چپا کې اختلاف دي په سلف سره تړاو په مسلو کې یو مسله ده چې دا سلف په حد قاتل نه وایدا په تور د استحقاق په تور د تنفیل امام شافعي او احمد سي واي دا په د استحقاق د هر څوک پیغمبر صلی الله <سؤال> علیه وسلم ډېر خلک ووژل او هغه یې خپل وروڼه کړل نه یو قانون هم کلیله امیر د جهاد اعلان کړیو کړې او پیغمبر د قاتین لپاره بازارموند کړو اې امام مالک امام ابو হানিفه رحمه د پتور د تنفیل له د انعام نو که چیرته امیر الجیهاد د جهاد نامه کړو اعلان کړو چې چا تو قتل کو دا عامي دا غا دینه خاصه یې انام او ک اعلان نو کړیږي د رسپات تر استقلال د رسیدی متالق ده دي چې سلب کې کم شې داخله کم نه دي کم سي انقلاب شته دا خبره چې سلب حکومت اړتېشي کني شي دا خبره بروست راشي دلته کې سب نم دي بعد سلب دې چې دا په تور ده انام تنپیل پنیزه مشرانو او علماو په توګه د اشتیاق پنیزه مشرانو او علماو ورته وريشه نه هیڅ باد د ابو قتادر जाऊन روانه وته دا ويموتی ودن بيلي السلام سره په کال نه هن باندې نو کله چې موږ ملاو شونه د مسلمانانو د پارا تعبیر اونم کو د جولې وکړو کله زمناسب نو قال <سؤال> انه فر اي رجلا ماول له يسري من المشركين ده مشكين قدالا تظهر قدش اور رجلن بيو بولسريم من المسلمين ده مسلمانان قال انه صدرت له تاو سم ده پراه تاته دوتر دي چرن ومتي وري نشاد اندو ابو مسلمان غريب ير پرتو ولري ده پاتنات دي زي چا پي تاو سم ده شان وتر عالم ودربتونه اومیووده درمې سی په پطوره باندې الله حبلیات کیه پرګ د سړد ده نو سیوا غسلملی وو فاقبل علیه المسلمان پریو د ماطرا متوجه فدم منی دمتن دیونی ول ستر وجت تمنه ری بیا موږ غینه بوید مرګ یوګو کی بوید مرګ داسی او ځه مارګ وی الله رحم وکړو ثم ادرکه الموت یت در مرګ ارسلنی دے پریخودم فلح تو مر عبد الختاب زميرا شو دو مری محتاور دهم فقلت له ما ورت وما بال الناس فقلت له وشو قال غير امر الله بل لا امر ده دو مقصد یوه مقصد داري چې بس په صلوت تقديري او تقدير کې داسې چې امر الله انتظار کوا صبر کوا ده لا امر دلال ته فتح مینه ننا درځو د دې ور سادي څیر کیثار راځي امام مسلم حدیث کی تفصیل کړه چکه ندا ترې کوښوا او کم چې نوجوانان یوشیل خلک نو او دتی وته ستېره انبیي السلام یوازي پادشوه انبیي دراتو السلام عباس جل اون ہوتے ویچ چر تری اغا انسوار چوو بخوزان قربانی کولو و محاجرین چر تری چه ها غو مبادری کولا دا غا شجرین اللان دی خلق چر تری او چون کی اباس رضیان ہو جہوری و سوت چه کل اغا داو ازو نوکلو نصحاب کرام پوشو چی دا خودنبیر سلام طرف نتیغام دے نمڑا مڑا یو شروع شو یا لبیک یا لبیک خلک خلق راتاوشو بیمنا شاباد رز الله و تر نو لکه کوم واچ د غیب بچي ورکشي او بیا د غ ورکشي بچي غوټ आवाज وکي د غو په کومه تېزې دي بچي طرف ته ورزي کړه نو دځ داخله کوم نبی السلام پرځ پټې ځای رال چې کل کسان مرابر شوه نبی رسول السلام فاطمه نماز جنگ شروع شو او نبی السلام فرم ان هم يل وتیس جنگ گرم شو راینه پښتو شي ګراوه او اللهم <سؤال> شاهت الوجوه اللهم خن رضی او ګډوډ کی او هغه ترته وشل کا ترسترو توره دي الله مسلمانانو لپاره په حور پر او کا피ران چونو او تخته ثم ان الناس رجعوا وجلس الرسول نبی اسلام کې ناسو چکیان ظن په کالې مقتلکتیلن چا چې وجلوي یو کس لهو چې دغه په اړه له پیښې بیان کوي او هغه سره به د قاتیل لپاره ودا سلب سامان وي سامان دغه سره به چې د پانو وشتلو د چاتین اول وسته کیږي د مقتولنه قال کته درنه هو چې نبی رحم کله دوه خبرې وکړي یو چې جادر وژلوی خدایم گواهان نو ما کومر کړو غواهان ته پاره خبرو نو فقمت ثم قلت ما يشهد دا خبرو کې جن قتل قتيلن والي بين فله صلبوه قال <سؤال> فقمت ثم قلت ما يشهد لي چاو نوګه ثم جلست ثم قال ذلك الصالذان دریم زته وکړه فقمت فقال رجل من مالك يا با قطاده سي चले بده وو پتہ نه چي ني وفا سي نو اور ته توله کي ساو كلا سلاو دي سيو بو يوګه زما د قومونو وته دما نه و دې دې بيو سړي وي رقم نو سوده तयाره سيد ابو قطادر اشته ودا پیغمبر وتلب ذلك وتقديد عندي سلام د دوه كثير حمسر خو پر دي مينو ترا ذکرمو قطادا ده طرفه ده سلام چرماته پری چې کلماته دا خبره وکړه او التی په قطادار زموږ په نس او وګورې دې سمره رحم دې پرې دې پرې خبره غلا و تورل نو وقاله او او پکې سديته وی لا هل اذا يامد الى اثر من قصد الله يقادر على الله وانا في يدي كطلب څرتم دا چې نه لګینته زمري په الله کفن په دغو کې قسم وکئی پیغمبر یو زمري مرود الله نه د زمري ارتقال الله او رسول الله تر په کړي طالب الله سلام درک ل چرتم نشی کې دا نبی رسول الله می صدقه او بکریشتوي فاتحه ورکه سلام درته هم سره ورته مابو کتا دی په اطانی ماته راګلو ادم رغړ جي جی فبیتو درا چې ما غره خرڅ کړوا فبطات به مہرپن او باغ به بني سلمہ فین اول مال تاټو د اسلام دا اول ما مال نه چې ما استعمال غوړول او په ځان لپاره استعمال صرف سابیت شوی پوه نبی علیه السلام در این پر از دائیلان چه بود ابودوالحب دور الشلک اتانو وجریو او داو صلیب اعجید ابودوالحب امو السلام سرداد بی بی و انسر جنان مورد و اما آخ خنجر امو السلام سرد خنجر خنجر در این خلال او شیطی رو انتیسر لری نبی امو السلام <سؤال> مه ها ازا ازا از قالته يا رب والله ان درا مني بعضهم العجب به بتر فلا من لازمي کہ وې غافرو کې او ما درېش کنه ورته بم بدا پښېړه ده نو خبر کو حدیث ربه تعالی نبی عليه السلام چم سلم هم د بدرین مشارکه کړ قال ابو داود هاغه حدیث حسن ده حدیث ده اسن ماننه غوي سره ده چې دا حديث ډیر خلې حدیث یو په دې کې د شلکسانو د قتل د غو د سلپ د یو کس خبره ده او بل د زنانو د خبره ده قال ابو داود اعرضنا بهذا الخنجر بهذا الخنجر سليم ارد مقطف يا دالي چې د دین منګه اک خنجر اغلو کوم چې معروف خنجر دې چړي په تورسی بلمانه دینار ایه پدې کی شاردا جواز دا استعمال د خنجر ته دته ضرورت وړ راو لکه پکانه سلاه لا جمعو خلانه دا جمعو تر په وخت کې مسلمانانه نه دا اخ دا خنجرو نه اچارته سودا نه وي چې استعمال د خنجر بناروي د وجد مشابهت شته کافیر سره ملي وي چې د دې استعمال جایز دې ضرورت دې په دې وجه Okay.